Radio Logos, glasul inimitale. Săra și bun găsit la știință și religie. Și în această seară, Părintele Grigorie și Gabriela Voina sunt gazdele dumneavoastră. În această seară vom vorbi despre cele întâmplate în ziua a treia. Părinte Grigorie, bine ați venit la Știință și Religie! Mă bucur că suntem iară împreună! Cu ce începem, părinte? Discuția despre ziua a treia. Ca de obicei, cu citatul biblic referitor la această nouă zi a Creației, în care ni se spune. Citez. Și a zis Dumnezeu să se adune apa cea de sub cer într-o adunare și să se arate uscatul. Și s-a făcut așa. Și s-a adunat apa cea de sub cer într-o adunările sale și s-a arătat uscatul și a numit Dumnezeu uscatul pământ, iar adunările apelor le-a numit mări și a văzut Dumnezeu că este bine. Tot de obicei ne opream mai întâi la sensul unor cuvinte și abia apoi la informația din întreg textul. Ce vi se pare important desemnalat la cuvintele din acest text? În primul rând... Faptul că primim o confirmare indubitabilă că prin tărie trebuie să înțelegem cerul. Căci în textul de astăzi, apa de sub tărie, cum era numită data trecută, este numită acum chiar apa de sub cer. Deci tăria este cerul. În al doilea rând, că trebuie să fie vorba despre cerul atmosferic limitrof pământului. Nu așa despre îndepărtatul cosmos, căci altfel nu se putea vorbi și despre o apă de deasupra tăriei, adică de deasupra acestui cer, deci din partea lui superioară. În al treilea rând și cumva implicit, faptul că apa de sub tărie sau de sub cer este apa neevaporată rămasă pe pământ căci nu aia putea face obiectul adunării în mări și oceane despre care se vorbește în această a treia zi. Iată ce multe lămuriri ne vin dintr-un singur paragraf scripturistic și ce minunat se completează diferite locuri din Sfânta Scriptură pentru a da un tot coerent. A venit momentul să vorbim despre adunarea apelor și formarea mărilor. Textul biblic este cât se poate de edificator, fiind însă așa de concis Mul comentează totuși Sfinții Părinți. Părinții Sfinți ai Bisericii atrag atenția că această a treia zi debutează cu ceva care continuă cele începute în zilele anterioare și pregătește astfel ceea ce avea să se facă în principal în această zi, a treia, adică acoperirea pământului cu plante. Pentru aceasta era nevoie ca pământul lăsat netocmit, adică neterminat în zilele anterioare, acum să mai fie completat cu ceva. Iar plantele, ca să poată apărea, aveau nevoie de sol și apă. Exact. Apa rămasă pe pământ, după ridicarea celei din tăria cerului, a căpătat două destinații. O parte a ajuns în subsol... Făcându-se izvor râurilor, altă parte a format lacurile, mările și oceanele de suprafață în care se vărsau râurile și fluviile. Apa freatică se pare că era atunci mai la suprafață, căci o vegetație luxuriantă urmează să acopere pământul în climatul blând, oferit de efectul de seră amintit, atenție... Fără a fi prezente ploile, râurile nu puteau, desigur, să adape uniform pământul, deci rădăcinile plantelor trebuiau să găsească suficientă umezeală în sol, întreținută și de roa și umiditatea atmosferică din această seră paradisiacă, diferită de tot ce știm că există acum pe pământ. Ce frumos și ce bine trebuie să fi fost Părinte Grigorie în Rai. Da, să ne facă Dumnezeu parte și nouă de El în viața de veci. Amin. Să revenim la formarea mărilor. Despre aceasta precis că și știința are o opinie. Care este cea a bisericii? Din nou, una cât se poate de științifică pentru acele vremuri. Formarea mărilor bazine acvatice de suprafață este pusă în strânsă legătură cu apariția continentelor. Pământul primei zile, aflat sub adâncul de ape, nu avea probabil forme de relief prea înalte, căci Biblia lasă clar să se înțeleagă că numai după potop s-a desăvârșit orografic pământul. Dar după ce cam jumătate din Apele care l-acopereau au ajuns deasupra tăriei, adică în atmosferă, iar o parte din cele rămase pe pământ au coborât în subsol, ceea ce a rămas era destul de puțin ca zonele ceva mai înalte să iasă totuși la suprafață. Conform Sfântului Vasile cel Mare, în văile dintre aceste mici înălțimi pe care le vom numi totuși munți, în etapa aceasta a pământului au apărut multe mici bazine de apă separate. Iată un citat semnificativ în acest sens prin logica lui. A zice că apele au fost adunate într-un loc indică faptul că mai înainte ele au fost răspândite în mai multe locuri. Am încheiat citatul. Câmpiile apăreau ca niște mări cu țărmuri joase. Camarea Tetis, care conform geologiei acoperea nu numai toată câmpia română, ci toată această parte de continent înainte de a se ridica munții Balcani și munții Carpați. Chiar dacă aceste bazine joase nu erau pline, nici cantități mari de apă din bazinele montane, care urmau să se adune într-un loc mai la vale, nu prea mai puteau primi. De aceea, Sfântul Vasile ne atrage atenția. Aceste bazine, insistăm, au fost pregătite numai în momentul în care apa a trebuit să se unească într-o singură masă. În ce a constat această pregătire, părinte? Din răspunsul Sfântului, înțelegem fără nicio îndoială că este vorba despre formarea continentelor, acceptată și de știință că a avut loc într-o etapă a vieții Pământului. Comentariul marelui lui Vasile este din nou cu adevărat memorabil citez. La timpul acela, marea care este dincolo de Gadeira, adică de Gibraltar, precizez eu, și vastul ocean, așa de temut de navigatori, care înconjoară insulele britanice și vestul Spaniei, nu au existat. Dar, dintr-o dată, Dumnezeu a creat acest vast spațiu și masa de apă a curs în el. Închei citatul și spun. Este vorba de formarea Oceanului Atlantic, de bună seamă. Fantastic, Părinte Grigorie. Dar aceasta este tocmai migrarea continentelor descrisă de știință. Într-adevăr. Parcă s-ar fi inspirat din Biblie Wegener când, în 1912, a avansat ipoteza că la origini a fost un monobloc terestru numit de el și de atunci încoace Pangea și că ceea ce se vede la suprafață ca uscat este, să zicem așa, numai partea văzută a icebergului. Căci continentele stau pe plăci mari care acoperă toată suprafața Pământului, inclusiv sub oceane. Aceste plăci plutesc pe magma topită, fierbinte, din miezul Pământului. Deplasarea continentelor, odată cu aceste plăci, a fost confirmată, nu însă și mecanismul propus de Wegener. El credea că forța centrii fugă. Datorată rotației pământului, împinge uscatul de la polul sud, unde plasa el Pangea, spre ecuator. Ceva tot a făcut teoria lui. A înlocuit definitiv teoria contracției ca explicație de formarea a munților, odată cu răcirea și zbârcirea, să zicem așa, a scoarței terestre. Explicația era de desigur căci ar fi însemnat ca toți munții să aibă aceeași vârstă aparent. Și ce a pus știința actuală în locul forței centrifuge a lui Wegener ca explicația migrării plăcilor tectonice. Holmes, în 1929, a sugerat, și Hess și Dietz, în 1962, au definitivat teoria că deplasarea este provocată de o forță apărută prin ridicarea la suprafață a substanței fierbinți din mantaua subterană a pământului și apoi coborârea ei după răcire. Ajunsă jos reîncălzirea și o nouă ridicare și așa mai departe. Cum devin aceste pendulări verticale de plasări orizontale? Iată cum explică știința. La limita dintre plăci sub oceane unde litosfera este mai subțire cel puțin cu cât este de adânc oceanul, presiunea magmei fierbinți provoacă erupții care ridică adevărați munți subagvatici. Descoperiți astăzi cu batiscafurile. Creșterea lor depărtează lateral plăcile. Astfel s-a putut măsura că placa africană continuă să se depărteze în prezent de cea sud-americană cu marea distanță de circa 5 centimetri pe an. conform Bibliei, depărtarea a fost mult mai rapidă în cea de-a treia zi a Creației. Așadar, plăcile tectonice, migrarea lor și a continentelor împreună cu ele, chiar și mecanismul descris de știință, toate sunt adevărate. Oamenii de știință nu se înșală decât cu privire la vechimea lor. Ce trist este că se lasă loc totuși unei înșelări. Ca să terminăm mai optimist, am nevoie să mai spuneți ceva de grandoarea celor dinainte. Dacă lucrurile au durat cu mult mai puțin, vă dați seama ce spectacol grandios a fost afluirea apelor, în bazinele apărute aproape brusc Descrierea Sfântului Vasile este din nou admirabilă Citez Ce voi, ce cavități adâncite în diferite feluri La acel timp pline de apă Au trebuit să fie golite din porunca lui Dumnezeu Părinte Grigorie, deși voiam să încheiem aici Mă frământă o întrebare Dacă ați frământat-o bine, dați-i drumul. Ea mă frământă pe mine, nu eu pe ea Dar îi dau drumul S-a amintit frecvent despre adunarea apelor într-un loc, dar totuși există mai multe mări și oceane. Am înțeles întrebare. Au răspuns la această întrebare și religia și știința. Sfântul Vasile cel Mare semnalează că, ocolind continentele, mările și oceanele lumii au continuitate. Comunică fiecare cu alta și toate se descarcă pe ele în marea cea mare. Pentru aceasta... În funcție de nivelul lor, rețineți, vă rog, trimiterea la nivelul lor, Marea Roșie și cea de dincolo de Gadeira, Gibraltarul, ziceam, formează numai una. Atunci, de ce Dumnezeu a numit diferitele mase de apă mări? Acesta este motivul. Golfurile pe care pământul le îmbrățișează în cutele sale au primit de la stăpân, Numele de mări, închei okay, citatul. Și pentru știință este de fapt un singur mare bazin care are o caracteristică ce îl face să poată fi privit unitar. Cota zero în măsurarea altitudinii oriunde pe glob este nivelul mării și oceanelor. Ei sunt un tot unitar. Despre nivelul mării ca unic loc poruncit de Dumnezeu apelor, scrie și în psalm. Versetul citat este Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământ. Am încheiat citatul. Bazinul acesta care primește ca afluenți toate apele păstrând nivelul constant a fost ceea ce a primit numele de adunare într-un singur loc. Conclude Sfântul Vasile cel Mare și odată cu el închidem și noi emisiunea de astăzi. Părinte Grigorie, vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această seară la Știință și Religie. Toată dragă. Mulțumim pentru atenție și vă așteptăm și săptămâna viitoare la Radiologus, la întâlnirea cu știința și religia.